Det vad har du också. läst för spännande på sistone? Ja, det här är ju mitt stora problem just nu att jag har jättemycket böcker igång. Mm. Mm. Vi har jättemycket bokprat, vi kommer att ha ett bokprat som ska handla om människoöden mm. och som på något sätt är kopplat till den mänskliga rättigheten rätten till utbildning. Ja. För Vi har ett projekt igång på skolan, KU-projektet. Ja. Vi kan ju berätta det vi vet om det, vi mm. vet inte mycket om det, men det är, ju, det är ju det här projektet med en kub för varje mänsklig rättighet ja. och kuberna man kan söka för att vara med i det här projektet som klass då, eller skola och eh, om man kommer med så får man en kub tilldelad sig och det är som en liten container mm. som eh, skeppas upp till skolan och sen jobbar klassen med den mänskliga rättigheten som man får och mm. Vi på bäsme har fått nummer 26, mm. eh, rätten till utbildning. Ja. Och eh, klassen och eleverna inreder den här kuben med, med det mm. som de skapar i det här mm. projektet. Och sen i maj tror jag är, mm. så skeppas den ner till Stockholm. Ja. Och kommer att stå tillsammans med de andra kuberna där som en sorts utställning. Ja. Så att man kan gå in och titta. Precis. Och vad är det han heter eh, som han namngett där? Eller som? Ja, Wallenberg Academy. Ja, ah, du ser mm. Mm. Precis. Så, dels är det, det projektet mm. som vi har ett bokprat kring. Där vi ska prata om människöden. Mm. Och då har jag stormläst jättemycket mm. sånt och mm. håller på fortfarande. Just nu läser jag eh, Jag är Malala, mm. älskade terrorist. Och jag har även läst Annika Östbergs Ögonblick som förändrade livet. Mm. Och Emmerik Ross bok, Emmerik är mitt namn. Mm. Eh, är äh, Emmerik, jag vet inte hur du uttalas sig. Ja. Men så där håller vi på eller jag håller på att klämma de böckerna. Ja. Jag tycker, och det är ju ganska tung läsning också. Det är ju det är. Det är inga kanske solskenshistorier. Det kan man inte påstå att det är. Nej, men viktig läsning. Ja. Och så ett annat bokprat som vi har på gång det är klassiker. Ja, mm. precis. Vi ska prata om eh, klassiker i en klass som ska jobba med författarporträttsen. Ja. Eh, så vi ska dels hålla en liten presentation om eh, olika... Eh, epoker, olika litterära skolor eller strömningar mm. Och eh, även olika genrer och förklara lite grann hur det hänger ihop mm. Och hur man skriver ett författarporträtt Och där har vi ju kanske på grund av intresse och så båda två Och mm. fokus har hamnat lite grann på arbetarförfattarna ja. eh, den här gången så att, Och du har ju läst... Kerstin Thorvald när man skjuter arbetar och nu vet jag ja. inte om Kerstin Thorvald egentligen räknas till arbetarförfattare men jag såg att hon har faktiskt fått Moa Martinsson priset. Mm. Det tror jag definitivt att man kan ja. ägna det till. Uh, Precis. Ja. Och det var ju en läsupplevelse som var helt fantastisk. Mm. Jag har inte läst en bok tidigare i mitt läsliv Nej. och eh, har alltid trott att det handlar om, om specifikt om Ådalen-händelserna. Ja. Man tänker ju det när man ja, har titeln ja. när man skjuter arbetet. Men det var ju så mycket mer. Det var mm. ju både kvinnohistoria, mm. ja, historiska händelser och, och mycket annat. Och det var en riktigt fantastiskt bra bok. Och ja. kan jag varmt rekommendera om man inte har tagit sig igenom den tidigare. Ja, och den är ju faktiskt första delen i en trilogi. Mm. Eh, så det finns två delar till. Mm. Eh, och när jag läste den där så var jag i kanske 18-19 mm. år eller någonting. Så det är ganska länge sedan. Mm. Eh, men jag kommer också ihåg den som är väldigt drabbande just det här. Mm. På ett sätt kvinnoförtrycket som, ja. som huvudkaraktären Hilma befinner sig i. Mm. Så, mm. Eh, som gifter sig då med en, en sinnessjuk eh, mm. man kan man säga. Mm. Mm. Som vi kanske idag skulle kalla bipolär eller mm. monodepressiv mm. eller någonting sånt. Ja. ja, jag fick nog en sån där väldigt sådär, en insikt i de kvinnorna som har putsat och fejat mm. och bakat och sitt. Och, och, och jag känner igen mycket i mina mostrar och mm. mamma hur de också lägger ner sin energi och sin tid mm. på att uppehålla ett hem Precis. och hur viktigt det är. Mm. Men också en flykt, ja. eller hur? är ja. det Att bara ja. syssla med hemmet. Precis, dels så mm. har man kanske i tidigare generationer inte tillåtits att egentligen bry sig om eller liksom brinna för någonting annat. Mm. Utan hemmet har varit din domän. Mm, och då blir man riktigt bra på det. Men som vi pratade om igår så, mm. så är ju det här med dubbelbestraffningen. Ja, eh, den är ju där. Det här mm. att kvinnor tillåts fokusera på hemmet och barn. Mm. Och att ta hand om relationen kanske hos sin man och så. Mm. Och det är egentligen det enda hon tillåts att göra. För det är mm. kvinnans roll mm. i tidigare generationer. Och samtidigt så skuldbeläggs hon för det. Mm. Att bli lite klappad på huvudet och lite precis. sådär. Eh, ja. Hönsmamma och mm. mamma mm. bryr sig bara om städning. Och liksom att det mm. blir, man kan inte göra rätt. Nej, hur man så. beter sig. Mm. Nej, precis. Och apropå dubbelbestraffning så börjar jag läsa Dr. Glass. Ja. <här> har du läst den? Nej, jag har inte läst Aha. den. No. Nej. Och den är intressant. Mm. Den nämns ju i när man skjuter arbetet. Därför att ja. jag plockade upp den och tänkte ja men då fortsätter jag på den här. Mm. Och där kan man definitivt komma åt det här med dubbelbestraffning. Mm. Det handlar om den här Dr. Glas som har som patient den fula och elaka och jobbiga eh, doktor nej, med prästen Gregorius. Ja, just det. Mm. Och Gregorius är ju gift med en ung, vacker fru. Mm. Ja, hon är, kommer till doktor Glas och säger att eh, jag vill inte ha samliv längre med min man. Mm. Kan du inte fixa så att han liksom, jag slipper honom helt enkelt. Mm. Och då kommer man åt det här mycket som finns när man skjuter arbetare. Mm. Att kvinnor inte har ägt sin sexualitet. Nej, precis. Och den, den har bitar i sig som är så så otroligt vackra. Och sen mm. ibland så är det så här att man känner att ja, den här mannen, den här doktor Glas mm. han är inte någon snäll man. Nej. Och det jag heter Gregorius, är definitivt inte någon snäll man. Apropå dubbelbestraffning så eh, pratar ju den här eh, frun här med, med Dr. Glas. Och så säger hon eh, När jag nu tänker på den förfallade mig bara besynnerlig. Allt det som man längtade efter, allt som var djupt att tänka på, det var synd. En mans framtag var synd. Och man längtade efter det och gärna ville det. Men om man fann det oskönt och motbjudande. eller ett gissel, en plåga, ett äckel. Då var det synd att icke vilja det. Mm. Så båda är synd. Hur man än gör så blir det, fel. Än gör, blir det fel. Ja. Ja. En ja. villig kvinna är ju en hora. Ja. Och en ovillig kvinna det går ju inte an. För vem ska då ta hand om man är en sexualitet? Eller? Ja, precis. Ja. Ja. Och det, ja, det är så intressant så att man blir alldeles... Ja. Ja. Visst, kom det kom en, en sentid där liksom... Ja. som handlar om Gregorius, jag Gregorius. Ja, nu blev jag lite sugen på att läsa den. Ja, det tar alldeles slut. Jag kommer hålla på, på för att läsa den, men den, den kanske blir nästa bok. Den boken som jag egentligen vill läsa, den, den ligger på med. min backburner. <laughs> vad är det för bok som du verkligen vill läsa? Och det är ju den tredje och avslutande delen av ah, um, just det. Victoria Schwab. Ja. Mm. Conjuring of Light. Just det. Den och är de böckerna bra. har vi pratat om innan i podden ja. också. Uh, Gathering of Light. Ja. Och, uh, Gathering of Shadows. Gathering of Ch Shadows. <laughs> så, man man <laughs> ja. går alltid bortom det. Ja. Lite. Mm. Vi får se vad Kell får för öde. Ja, och vi har ju faktiskt A Darker Shade of Magic mm. uh, A Gathering of Shadows och sen den här sista som heter Conjuring of Light. Ja. Och jag började läsa den, ja. den är så bra i början, ja. men den är 620 synchock och jag känner att jag har Mastig. så mycket annat att läsa mm. för jobbet och därför hamnar den på mm. nattygsbordet. Det blir en stress, det tar för mycket tid. Ja, liksom. precis. Ja. Ja. Och ja. det är inte bra, för Nej. jag läser den där boken. Men det kommer ju ett äh... påsklov. Mm. Ja, det gör det ju. Får man läsa det bara själv vill på påsklov? Vi kan ju bestämma det kanske. <laughs> ja, det är många röda det. dagar där, då får man egentligen inte jobba. Ja, då får du läsa lite privata. Ja. ja. Men i den boken så börjar ju med att Kell har blivit fångad av Holland mm. och är inburad i en, en cell mm. och kan försöka ta sig ut därifrån. Men samtidigt så ligger hans äh, styrbror eller vad han heter. Ja, ja, prinsen. Prinsen och dör hemma i sitt logg. Ja, och det känner han ju av. Ja, där känner han av. Så mm. han blir försvagad i sitt ja. så logg. Oj, oj, oj, oj. Det är så spännande handen, så att se honom på Ja, och Apropå fortsättningar och så, så har jag hållit på att läst Waver mm -hmm. eh, Alexandra Bracken's fortsättning på Passenger mm. eh, och den har ju också håll på och läst ja. eh, innan och jag har fastnat. Jag ju, fastnat. ungefär hälften in. Ja. Och ja, jag är ja, så, så besviken för jag tyckte så mycket om Passenger. Ja, jag passenger, tyckte den var helt fantastisk Mm. Okej, det kanske är så att det släpper några kapitel ja. in. Men jag har blivit tvungen att lägga undan den mm. boken. och Jag har att jag också den fått den ha paus. Liksom mm. Och tänkt att när jag har mycket tid så jag kan sitta i ett längre mm. svep och läsa mm. så kanske man liksom kommer in i det. Men mm. jag har försökt tänka på vad det är som gör att det inte funkar när första mm. boken gjorde det. Och jag tror att i första boken så var eh, de här två huvudkaraktärerna, ja. Etta och eh, Nikolas... Mm. De var så bra tillsammans mm. Så det blev så mycket kemi i boken Det, det mm. funkar jättebra Och i andra boken så, Av orsaker så är de inte tillsammans mm. eh, Riktigt utan de är på varsitt håll Och, och springa runt och mm. gör saker eh, Och det funkar inte lika bra för mig Nej. Men jag tror att det var någonting med språket Det kanske är det också att eh, det blir Språket lite... upplevde jag pretentiöst uh -huh. Man kommer inte karaktärerna in på livet Nej. Riktigt Nej. Och det är någonting som gör att jag känner att men Gud, varför uttrycker de så, ja. så här när de skriver? För att ja. det blir bara liksom vackra formuleringar mm. istället för att berätta en berättelse, tycker jag. Och ibland kan det ju fungera mm. så att man dras in i det. Mm. Men det är lite grann som en film. Mm. Om du liksom inte kommer in i filmen utan hela tiden kommer ihåg att du är en betraktare som sitter utanför och tittar Precis, in. Precis, ja. Då funkar det inte nej, riktigt. Nej, då funkar inte. nej. nej. Det är det jätte jättesynd. Jag, synd. jag hoppas att folk. den liksom hämtar upp sig på slutet ja, kanske, eller precis man hoppas och de ja. måste ju föras tillsammans och det här är ju inte obligiel Ja. Eller hus ja. Mm, precis mm. att det nu kräver jag åtminstone ett bra slut. Ja, precis ja, på det där. utmaning så har jag kommit <går> så så där. 26 <går> böcker av 129 ska läsa. Mm, det ligger väl ganska bra till eller? Ja fast du är att Goodreads talar ja. allt om hur mycket man ligger efter. Ja, jag så ja, ligger allt, jag är så här, alltid fem böcker efter. Ja. Men nu kan jag säga att jag har registrerat två böcker <går> på Goodreads hittills <går> ja. för jag har liksom jag läser och läser och läser men jag har svårt att avsluta ja, ja, för förstår. det blir hela tiden så här, ja men nu måste jag läsa lite in här nu måste jag läsa lite här. Mm, mm. Så. Mm. Eh, läsvacka. Det var det det handlade ja. om. Det är därför jag såg efter. Ja. för att eh, I februari tror jag att jag inte fick någonting läst överhuvudtaget. Nej. Jag bara låg på någon och läste lite grann ibland. Och mm. Men nu har det släppt. Nu mm. bara forsar jag på. Och nu är det ganska ja. skönt också. Det liksom ja. känns som att eh, våren börjar komma in här ja. och vi, vi börjar bli piggare och gladare. Och, eh, ja, det ja. hänger ihop såklart. Ja. Och, eh, och När man är i ett läsvep då Ja, då vet man att man mår bra. I alla fall jag mår mm -hmm. bra bättre än jag gjorde under eller ja, Det är tecken på att eh, mm. ja, allt är som det ska. Ja. Mm. Och man behöver inte få så mycket oro i kroppen heller för att Nej. man ligger lite bakom i sin läsning. För att mm. Det kommer att plocka upp. Ja. Så är det. Ja. så att Jag får inte någon panik egentligen. Jag bara känner att det är lite tr tr ja. tråkigt. Sådär, Men det, det är kanske är bra att liksom tillåta sig att det kan vara så ibland ja, också. Att precis. inte tänka att oj, nu kan jag inte läsa längre. Jag Nej, precis. liksom tappat läsförmågan ja, eller utan ja. att det går lite upp och, ja, det går upp och ner och för en tränad läsare så kommer det tillbaka ja, alla kan bli tränade läsare Ja precis. Mm. och också det här att man har många böcker igång det kan mm. många kanske tro så att men gud var rörigt ja. och, nej det är inte det man plockar upp en bok mm. och sen så läser man och så är man ju tillbaka där ja. och, och det är ju lite som när folk tittar på många olika serier Jag ja, menar, det precis. är ju inte konstigt att nej. de har lite olika på gång nej. samtidigt och det är inte som att om du tittar på en serie och sen slänger in en film i mitten så är det som att när det går inte att koncentrera sig på båda. Nej, så, utan, nej. Mm, man ja. hamnar ju i den verkligheten som man läser. Ja precis. Mm. Så är det. Mm. Annars då? Annars då? Jo, jag håller ju på med en, en serie mm. som jag fastnat för helt och hållet fullt. Vad heter det. En eh, tv-serie då? Nej, nej, en bokserie. En bokserie. Mm. Som jag inser att jag måste köpa nästa bok i mm. den serien. Och det är ju den som heter eh, författaren heter Morgan Rhodes. Mm handlar om landet Mytica, mm. <laughs> som är uppdelat i tre olika delar kan man säga. Mm. En vid kusten som är varm och vacker och mm. människorna mår bra och de bor i ett väldigt livaktigt kungarike. Mm. Sen har de ett land precis bredvid sig som heter Paelsia. Där man säger alltid att de vinerna som skapas i Paelsia är de absolut bästa. Mm. Och de har jordar som det bara går att odla vin på, för att okay. de har liksom använt upp alla andra ah, ah. i jorden. Vilket innebär att det är ett ganska fattigt land, mm. men de tjänar pengar på att sälja de här vinerna som mm. smakar bäst. Och det som är bra med de här pelsiska vinerna är att man får ingen, eh, inga problem dagen efter. Oh. Så de är jättegoda och man kan bli glad och trevlig på kvällen, men man har inga negativa sidoeffekter dagen efter. Intressant. Så ja. därför anses de vara de absolut bästa. Mm. Men på grund av att de inte liksom, de är liksom beroende för, för import av mat från mm. andra ställen, för de kan ju inte ha så att Det är liksom ett fattigt, litet bydrike kan man säga, att den här vackra mm. kustdelen. Då. Mm. Och sen borta för dem så ligger då en, ytterligare ett rike. Och där är det berget och det är mm. is och snö hela året då, runt i stort sett. Mm. Mm. Och sen så råkar de här då i krig med varandra kan man säga. Och den, den är fantastiskt bra. Mm. Och, och den är så här, precis som du säger, mjölk för hjärnan. Ja. Och jag vet att när jag läser det är så här, det är så här lite guilty pleasure. Uh -huh. För att visst är det, det är väldigt dramatiskt, det är kärlek, mm. det är eh, magiker. Mm. Det är liksom så här, men det är ingenting som jag kommer att ha någon behållning för resten av livet. Bara det är, är ingen djuptung <laughs> intellektuell litteratur. Men Nej. allt behöver inte vara det, det är Nej, det, som, är så det inte vara. som man får blanda. Jag tycker där. att läser man Dr. Glass på sidan av. Så <laughs> ja, då får man väl förtjänat så. en Guilty ja. pleasure serie också. Och, och serien heter Fallen King, Kingdoms. Mm. Och där har jag läst Rebel Spring. Den första heter nog Fallen Kingdoms. Mm. Rebel Spring, Gathering Darkness och Frozen Tide. Så att nu måste jag köpa mm. nästa bok. <laughs> Vad härligt. Ja. Mm. Mm. Men så har vi andra bokprat som kommer. Så ja, vi, är det så här, det har vi har lite blandade engelska, blandade Precis. svenska. Ja. Och så har vi ett eh, som ska handla om rasism socialrealism. och socialrealism. Mm. Mm. Som kommer upp. Där håller jag på att läsa lite böcker just nu ja. inför. Eh, och så hade vi ett eh, bokprat för inte allt för länge sedan som handlade om skräck och moral. Ja, just det. Eh, där eleverna ska läsa i grupper. Mm. Och då fick de fyra böcker att välja på som mm. vi upp. Det håller jag på att förbereda diskussionsfrågor och lappar mm. och så för nu. Mm. Så, eh, på måndag ska de börja diskutera. Ja, det ska Vi följer alltså upp med ett eh, mm. samtal, en analys ah. ja, precis. Ja, och mm. Det är ju jätteroligt när mm. vi får vara med på, på den delen också. Mm. Och se vad eleverna tänkte när de läste och mm. hur de har tolkat det. Och så. Mm, Man precis. lär sig alltid någonting nytt. Det är ah. väldigt spännande. Mm. Mm. Och, har du tänkt på det att när vi står och har våra bokprat så säger vi mm. är? Och det här är den bästa bok jag har läst och den här är så bra och det är därför man blir ja. så glad när någon tar den ja. boken du verkligen har pluggat. Och verkligen. igår var det ju en tjej som tog Människorna av Matt ja. Haig som var min favoritbok för det här året. Mm. Läste den förra året? Eller läste den här året? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej det måste vara förra året, mm. men den är så himla bra. Mm. Och då var det, Jag blev så här liksom lite glad i själen när ja. man såg att de bara sprang fram till bokvagnen och högg den. Och höll ja. den så här ja, bara, men på något sätt så blir det ju att då har man ju lyckats förmedla ja, det eh, att den här, här boken är verkligen ja. läsvärd. Mm. Eh, för Jag kände lika också när det var så många människor som tog kanske det allt du behöver veta mm, mm. Eh, på moraltemat. Mm, mm. Det ska bli så himla roligt att få diskutera den boken med andra ja. som har läst den. Och se vad de tyckte om dem att ögonen nu sig, eller om ja, de blev precis. arga eller ja, hur precis. kände de? Ja. Mm. Och det är ju en bok som definitivt går att diskutera. Ja, mm. absolut. Ja, det ska bli jättekul. Jätte mm. Ja, men då så då. Är vi... Ja, vi, vi stannar där. Och ja. så ja, får alla ha det så <går> bra <går> i vårsolen. Ja, vi gör påsklovet till ett läslov. Ja, absolut. Mm. Ta chansen och hitta något bra att läsa. Ja. Mm. Bra. Hej då! Hej!